Jó napot közöttük. Emlékeztem én arra, hogy jogállamiság, jogállamiság. Aztán meg is találtam 2019. decemberre is, Hőről News. Nem akarom, hogy ismertessük ezt az írást, nem feltétlenül, azonban egy erősebben foglalkoztat engem az a kérdés, hogy most akar most itt jogállamiság? Ha nem, akkor mondjuk mennyiben nem? De mondjuk mik azok a kritériumok, amiket alapul kéne vennem? Különös tekintettel a hetes cikkeszinti eljárásra, amely zajlik éppen a fejünk felett. Azt írja, a jogállamok sok tekintetben hasonlítanak egymásra, majd aztán tényleg csak néhány mondatot mondok önnek ebből. A miniszter szerint a jogállamra vonatkozóan nincs egyetemesen alkalmazható objektív kritériumrendszer. Azt mondja, hogy ez tévedés. Mik azok a szegmenság, szegmentumok, bocsánat, amiket megnézve megvizsgálhatjuk, hogy mondjuk Magyarország kimeríté a jogállamiságot, vagy nem. Igen, hát az a helyzet, hogy az autoritár rendszerek és a diktatúrák azok rendkívül szürkék és minden nap életükben uniformizáltak, ebből következően meglehetősen unalmasak. A viszont meglehetősen sokfélék és sokszínűek, ami nem azt jelenti, hogy amit egyébként Morga Judik, miniszter abban az írásában állott, uh -huh. itt ami az Jóronyúton jelenleg is, amelyre reagált, igen meg amerikai professzorok is ő, írtak erre a, az írásra, hogy ő olyasmit mond, te konkrétan, kifejezetten azt mondja, hogy jogállamiság egy divatos kifejezés, aminek örvén egyes országokat kritizálnak itt például Magyarországot, és ha valami olyasmit érzékeltett ez a fordulat, mint a jogállamiság kifejezésnek nem is lenne tartalma. Ez hát különösen egy ilyen helyen, mint Magyarország, amelyiknek ugye a elmúlt évtizedeinek a legfontosabb eseménye mindig csak a rendszerváltás volt 1989 ben és amely rendszerváltást azt Magyarországon, ugye Cseh Csehországban, vagy akkor még Csehszlovákiában szovákiában hm. forradalomnak neveztek, Magyarországban ugye illazi munkásforradalom, a szolidaritás munkás, munkás kényszerítettek a rendszerváltást, Romániában egy véres forradalom volt, addig Magyarországon ugyanazt jogállami forradalom zajlott le, tehát így került be a történelem könyvekbe, külföldön is ezt a kifejezést használták, tehát 1989 ben még pontosan tudta mindenki Magyarországon, hogy mi a különbség, egy autoritár és egy jogállam között. Most, hogy ezt sorra vesszük, akkor ugye a legalapvetőbb kiinduló pont valószínűleg az, amit Montesquieu óta ismerünk, ugye Montesquí a 18. század, ö, legnagyobb jogász, a kiváló stilista nagyszerű írói érzékel ember is volt, és a francia felvilágosodás egyik első nagy filozófusa is, de neki van egy könyv, amelyiknek az a címe, ez egy ilyen hatalmas asztagkönyv, a törvények feleméről, ebben a könyvben fejti ki azt az álláspontját, hogy egy állam, amelyik el akarja kerülni a zsarnokságot, egy ilyen államban a hatalmi ágakat egymástól el kell választani, illetőleg hát, mindenféle módon, súlyok, ellensúlyok, rendszerével kell kiegyensúlyozni a hatalmakat. Montesquieu-nek az az gondolata, hogy nincs korlátlan hatalom, tehát minden hatalommal szemben egy, el, egy azt ellensúlyozó hatalmat kell mm. eh, megfelezni. És hát a, a könyvnek a, a interpretálói egyébként alapvetően ezt úgy vették le, hogy az alkotmányos jogállamban van három hatalmi ág, van a törvényhozó hatalom, van a végrehajtó hatalom, és van a mind a kettőtől független bírói hatalom. Tehát akkor, amikor a törvényhozói hatalom, vagy a végrehajtó hatalom a bírói hatalom autonómiáját kikezdeni, az egyébként természetesen inkább a végrehajtó hatalom szokta megtenni, akkor ott a demokrácia a hatalmi, az alkot, nem is annyira a demokrácia, mint az alkotmányos állam, ugye azonnal veszélybe kerül. Most a mozantemek demokráciában a helyzet annyiban módosult, hogy a törvényhozásokat a választáson győztes párt által megnyert parlamenti többség, még a kormányt adja, az a törvényhozásokat többé-kevésbé ő kontrollálja ahol alkotmányozó többséggel, mint ami ugye Magyarországon többször előfordult most is ez a helyzet, akkor szinte korlátlanul, máshol pedig hát ellenőrzi, de nem abszolút értelemben, tehát nem, nem monopolizálja ezt a parlamenti hatalmat, de hát valami szépen tud benne szertelni. Tehát a végreállítva hatalom, de modern tömegdemokráciákban a parlamentet ellenőrzése alá tartja, Ilyen ö, körülmények között pedig a bírói atthonfügetlensége hihetetlenül fontos. A másik a, a, az alapvető jogoknak a biztosítása. Tehát ha egy állam tiszteletben tartja az állampolgárai és a területén társadkozó nem ö, saját állampolgárainak a ö, szabadságjogait, akkor ott jogállamról beszélünk mégpedig ez nagyon fontos, ez a fordulati tiszteletben tartja. Hát egy jogállamban az ön és az én jogaim, azok nem, úgy, nem azért illetnek meg bennünket, mert az uralkodó, párt, a hatalom, a kormány, a parlament, vagy bárki ezekkel a jogokkal minket felruház, hanem a modern 20.-21. századi társadalmakban ezek emberi jogok, amelyek azon az alapon illetnek meg bennünket, önt is engem is, hogy emberi lénynek születtünk, és az állam nem adja ezeket a jogokat, ugye ez borzasztó nagy különbség, tehát nem valamilyen protektív jog, amit az állam a szándékában nekünk biztosít, hanem a jogaink azok önmagunkért megilletnek bennünket, Ráadásul. Nem csak a deréppolgárokat, hanem például a bűnözőket is megilleszik az alapvető jogok, és ezeket az államnak tüzenvízen át tiszteletben kell tartania. ugye devoszról és sok minden menszről is lehetne beszélgetni, nekem a fő gondolatom Davosz és mindaz, ami történik a Varáshegyen, és ugye a változás nem felülről jön, hanem azoktól, akik a földön járnak és kitapossák az utat. Ez Soros György mondta, és amire mi azt szeretném, ha beszélgetnénk, az az Közpolitikai Intézet, hiszen ha valami, akkor ez Magyarországon valóban a földön jár és régóta tapossa az utat. Igen, elég régóta Elég régóta, 2003-ban jött létre az Ötös Kárvétesz Politikai Intézet, és ugye Soros György nevét említette az intézet létrehozása, és Soros György neve összekapcsolódik, hiszen az Ötös Károly Intézet alapítója, Magyarországi Soros Alapítvány, és a történetet én úgy tudom, ha no, erről én Soros Györgyel nem beszéltem, de úgy tudom a történetet, hogy amikor Soros György úgy gondolta, sajnos egyébként tévesen, hogy Magyarországon a jogállam kialakult, megszilárdult azok az intézmények, amelyek arra szolgáltak, hogy a jogállam létrejöttét és megszilárdulását támogassák, már szükségtelenek, és így a Magyarországi Soros Alapítványt is megszüntette, és az egyik döntése, amelyik ezt kísértez, az volt, hogy létrehozna egy közpolitikai intézetet, amely közpolitikai intézet a Magyarországi jogállam intézményeinek a fejlődését monitorozná, és hát nyilván semmi vagy sőt, hát semmilyen Egyéb meghagyása nem volt, annyi csak, hogy adott egy alapító összeget, ami egy-két évig elég volt a működésre. Ő tehát a, az Ötös Intézetnek az alapítója, a Magyarországi Soros Alapítvány egyik utolsó döntése volt, utána az alapítvány itteni működését megszüntette. Tehát az intézet a Intézetnek az első Elnöke és má, máig, ugye én vagyok az elnöke, én voltam, maga a névadás is tőlem származik. Én hát nagyon régen nagyon nagy tisztelője vagyok Tös Károlynak, igazi, nagyon fontos 19. századi magyar ő. Egyrészt <hállt> hát nagyszerű író volt, nagyon terjedelmes életművet hagyott hátra, ezt az életművet elképesztő sebességgel írta meg. A legenda szerint az életmű közlését úgy kezdték el, hogy abból egy kötet volt meg, amíg megjelent az első kötet, öthös Károly megírta a következőt, és ez így haladt. A nagy műve, pedig a Tiszeles Szávi a vitája, az első magyar szociográfia is szerintem, ez is tekinthető egyébként Ciproda műnnek is, mert a Tifelszlári per az arról szólt, hogy vérvárdal illették a Tifelszlári zsidó közösséget, ahova éppen egy tisztségre pályázó ember jelentkezett, és azért idegenek is jártak éppen a helyi zsidó közösségben, megsőt választottak és ugyanakkor el is tűnt egy kislány, egy cselédlány, őt sajnosi Eszternek hívták, és a középkori vérvádat felmelegítve meggyanúsították közösséget, a zsidó közösséget, hogy a gyereket megölték, és a véréből hát valamiféle süteményt készítettek. Tehát ez egy igazi középkori barbárvád, és a per pedig egyébként érdekes módon majdnem párhuzamosan folyt a e, franciaországi e, e, e, e, kapitánynak e, e, a ugyancsak zsidó zsidószármazású e, francia katonakésznek a meghosszalásával. Ki folyt egy ilyen európai antiszemita hullám? Ötös Káró egyébként hát azért érdekes, mert a. Az, a, a, egy ideig elnöke is volt a Függetlenségi Pártnak, nagyszerű ö, ö, függetlenségpárti politikus volt, és hát nagyon híres ügyvéd, tehát egy igazi, ö, hát ö, rendkívüli ember. Ö, és hát a, a Dreifus perrel ugye párhuzamosan folytatott a Tiszeszlári per, ami Károlynak azt mondjam, hogy a világért is meghozta. Az ő nagyszerű ügyvédi tevékenységének volt az eredménye, hogy a váglottakat felismentették. Az Káró Intézet egyébként három tevékenységet folytat, és körülbelül három közönséget széloz meg a küldet és nyilatkozat alapján, amit a alapításkor fogalmaztunk meg. Ez a három közönség az az érdeklődő magyar társadalom egéssre, aki a közőzők témák iránt fogékony. Ezen kívül a közönségünk a döntéshozó, ők is, hiszen az Ötes Intézet különösen a tevékenységének a első felében, meg a 2010-ig rendszeresen végzett olyan munkát is, amellyel igyekezett a társadalompolitikát, a jogalkotást befolyásolni. Az Ötes Káró Intézet műhelyében készült el a magyar uh, uh, elektronikus információ szabadságról szóló törvény koncepciója, amit később a parlament is fogadott. Ugye fontos tárgyunk a, a szabadságjogok problémája, a alkotmányos intézmények, a bírói függetlenség, az alkotmánybíráskodást. Mondtam, hogy három közösséghez szólunk, és három tradíciót is próbál az Ötves Károly Intézet folytatni. Az egyik a egészen nagyszerű 19. századi magyar liberalizmus, magyar szabad elvűség hagyománya, amelyhez ugye Ötves Károlyon kívül olyan fényes nevek tartoznak, mint Deák Ferencé, vagy Ötves Józsefi vagy az ugyancsak egészen kiváló. Kemény Zsigmondé, tehát ez egy nagyon nagyon-nagyon szép körténet, ugye Széchenyi István nevét, tehát nagyon sokáig lehetne ezeket a neveket sorolni. A másik fontos hagyománya a 20. századi magyar progresszió, a demokratikus progresszió, tehát a nem totalitárius progresszív hagyománya a magyar a 20. századnak, itt például Jászli Oscar és Károlyi Mihály nevét kell mindenképpen megemlítenünk, és hát a 20. századi alkotmányosságnak a elmélete és gyakorlata. És körülbelül ez az eredeti célja az 5. Károlyi Intézetnek és az eredeti közönsége. Én úgy érzem, hogy a 21. századi módra folytatják ezt a történetet, amit a névadóhoz köthetően elkezdtek önök nagyon 21. századi módra. Tehát, hogy úgy küzdenek ezekkel a problémákkal, ahogy a, ahogy a névadó is tette volna. Csak 21. századiak a problémák. És valahol azt érzem, hogy az, amit önök csinálnak, az egyszer talán, hogy pont száz év múlva pontot fog tartani, ahogy ön most nekem ötős Károlyról messzült. Hogy mindaz, amit majd Majtényi László létrehozott, és az intézet létrehozott, az valahol ugyanolyan Továbbépített, épített, de miért lehet a társadalmi struktúrája szempontjából, amit önök most tesznek? Hát, nagyon örülök, hogyha így látja. Egyébként éppen most jelent meg egy kötetünk a 2019-ben az a cím, hogy Harc az alkotmányért, CZ-vel, hm. Károlynak az egyik kötetének a címe, tőlevettük a a címet, és hát nagyon remélem, hogyha a felhőkön a tüldögél a fejünk felett, akkor ezt nem veszi rossz néven. Ez 5. Károly parlamenti beszédeinek az összefoglalója volt, mi pedig 2010 és 2019 közötti közjogi változások és alkotmányos folyamatoknak az elemző kritikáját adjuk ebben a kötetben amit alapvetően az ötös károly intézet munkatársai írtak, de ezen kívül a Társaság a Jogokért és a Magyar Helsinki Bizottság nagyszerű szakértői is írtak ebbe a kötetbe, és hát ha valaki a jogállam felszámolásának a története esetleg érdekel, hát ajánlom, hogy esetleg olvasson bele ebbe a könyvbe, a Kaligram kiadó adta ki így fogunk tenni, de még egy fontos kérdést hadd tegyek fel. Most ugye évek, tehát ahogy minden adásban tanulok öntől, amikor hallgatom önt, és most mesélt nekem egy olyan állapotról, amikor ugye Soros György már úgy érezte, hogy itt már megtörténtek azok a fontos lépések, amik után ő magára hagyhatja ezt az országot. Egy teljesen önálló módon kellett akkor felépíteniük azt, ahol mi most ma tartunk. De a kérdésem arra irányulna, tehát, és nem is csak tehát még ellenszélben is, tehát egy pokoli nehéz, támadott helyzetben is kellett ezt tudni föntartaniuk. De a kérdésem arra irányulna, hogy vajon rehabilitálható-e és könnyebbé teszi önök számára az a fajta koncepció, amit most Soros György Davoszban bejelentett, hogy egy, egy újfajta világhálózatot szeretne létrehozni a nyílt társadalmi alapítványok felsőszintű oktatására, az könnyíthet -e, vagy javíthat-e az önök helyzetén, amit már tudom, hogy megszoktak, hogy nehéz? Nem hiszem, hogy a mi helyzetünkben ez bármilyen javulást hozhat, hiszen ez a terv, amit most Soros György bejelentett, ez, hogyha pozitív hatásokat remélhetünk esetleg tőle, ez nyilván csak hosszabb távon valósulhat meg. Egyébként hozzáteszem, hogy az egyetemi szféra és a tudomány ma is teljesen nemzetközi, tehát az, amit Soros György célként ki, az persze, ma is működik. Más kérdés, hogy nyilván ezen a működésen lehet javítani. Tehát ő egy ilyen akadémiai világhálózat ö, eszményét fogalmazta meg, amely egyébként hozzáteszem még egyszer, hogy ma is működik, de hát nyilván nem feltétlenül a legnagyobb hatékonysággal, és ebben a 21. századi technológiát is a hírek szerint be akarja vonni, tehát ez a hálózat, hogy ha jól értem a tervek, akkor részben ilyen távoktatás formájában is működik majd, és ami egyébként nekem személy szerint a tervben kifejezetten rokon szenves, amiért a magyar Hetsz és sajtó már ha jól látom, támadja és Györgyet, hogy fókuszba akarja tenni ebben a oktatási tevékenységben a sérülékeny csoportokat, tehát például a romákat, például a börtönnépességnek a képzésére is hangsúlyt akar helyezni, amit én a magam részéről nagyon régen, nagyon fontosnak tartok. Tehát egyébként Skandináviában nekem egy tanulmányút alkalmával volt alkalmam olyan skandináv börtönöket meglátogatni, amelyeknek, a, amelyekben rács egyáltalában nem volt, a Celláknak, nálunk mondjuk Celláknak a szobáknak nevezném helységekben, ahol a rabok éltek, mindegyiknek tengereméző ablaka volt, nagyszerű sportpályák és barbecue részlegek voltak a börtön körül, és hát nagyon nagy hangsúlyt helyeztek az elítélteknek a képzésére. Egyébként az nagyon fontos és izgalmas adat, hogy Norvégiában, most nem emlékszem egészen pontosan ennek, nem vagyok szakértője, de elképesztő töredéke a börtönnépesség arányában, például az Egyesült Államokhoz képest. Tehát ö, úgy tűnik, hogy a társadalomnak nagyon is megéri, hogyha pénzt áldoz arra, hogy emberséges körülmények legyenek a börtönökben, képezzék a rabokat, hiszen ez nagyon nagy esélyt az arra, hogy aki egyszer szembe került a tervénnyel és elítélték, az többet ne kerüljön vissza a börtönbe. Szakmát kapjon, ö, hogy a morális tartást kapjon, vagy megerősödjön, ha már korábban is volt valamiféle morális tartása, és visszataláljon a szabad életben. De emlékszik, volt nekem hétfőn olyan naív kérdésem önhöz, hogy akkor vajon létezik-e, létezhet-e a jogállamiságnak, nem feltétlenül definíciója, mert nyilván ez egy ilyen állandóan fejlődő, tehát hogyha a jognak, a, a jogállamiságnak is szerintem létezik evolúciója. De legalább létezik-e néhány pillér, amit megvizsgálhatunk, amikor meg, megkérdezzük magunktól, hogy mondjuk például Magyarország, hogy jogállamiság folyamatában hol áll. Akkor ön elvek mentén néhány alapvető dolgot megemített, Megegyeztünk abban, én nekem elkezdett a lista a fejembe, hogy néhányot ma megnézzünk Magyarország tekintetében. Érdekes az, amiben mondjuk a fékek és ellensúlyok rendszere ugye hirtelen módon lehet, hogy csak egy baki révén tényleg, ha legyek megengedő. Átváltozik fékek és egyensúlyok rendszerévé. Majd még érdekesebb maga három mondat, természetesen ez az, az egész kontextus is, amelyben az történik, hogy valaki kijelenti egyébként Magyarország egyik vezető, megkockáztatom, hogy mondjuk talán egy kicsit szellemileg vezetőnek és tartja magát. Ez azt mondja, hogy ez a dolog, ez nem lényeges. Ez nem fontos. A fékek és ellensúlyok rendszere, mint olyan kis, túl lihegve. Ez egy pontos diagnózis egyébként kövér lesz szájából. Igen, nekem megütette a fülemet a bevezetőjében az a mondat, és ő rögtön elkezdett ezen ö, járni az agyam, hogy azt mondta ön három perccel ezelőtt, hogy a jogállam evolúciója, és, ö, és hogy ugye hogy állunk Magyarországon, ö, ha megengedi, tényleg csak két mondat erejéig ö, erre ö, reflektálnék, mert nagyon-nagyon izgalmas dolog abból a szempontból is, hogy mennyire import termék a jogállam, vagy pedig hát a magyar történelemben megtaláljuk a kiinduló pontokat ahhoz, hogy arról uh -huh. beszéljünk, hogy volt szerves fejlődés is Magyarországon, amely a jogállam irányába mutat. És ez annál is inkább érdekes, mert az alaptörvényben, Bekerült az a nagyon bizonytalan szabály, melyik azt mondta ki, hogy a, a magyar történeti alkotmányfényében kell értelmezni. A problémának a, szerintem a legnagyobb ismerője egy Szerenc, aki ezzel a kérdéssel sokat foglalkozott, és hát ő maga azt, az állástontot képviselte, hogy senki nem tudja megmondani, hogy mi a történeti tartalma, hiszen a Szent Királyaink törvényei között sok olyan volt, amelyik mondjuk az orr, és levágásra vonatkozott. Hát hogy voltak olyan törvények, amelyek a teljes vallási türelmetlenséget sugálták, miközben egyébként Európában az egyik első magyarországi törvény a Erdélyben mondta ki a vallásszabadságot a Tordai Országgyűlésen. De hogyha ez, ez erre egy, nagyon röviden össze lehetne foglalni, akkor azért arra csak büszkék lehetünk, hogy a 13. száza, és hogyha azt mondjuk, hogy a mai gondolkodásban mit jelenthet ez a történeti alkotmány, mégis ha nincs is igazán világos értelme, keressük meg az értelmét. Akkor az egyik az, hogy már a 13. században a ö, magyar ö, alkotmányos gondolkodás eljutott odáig, hogy azt a tételt a, a rendi alkotmány megfogalmazta, hogy nincs abszolút hatalom Magyarországon, vagyis ugye az aranybulla ellenállási záradéka, az legitimért tette azt, hogy az uralkodó rossz döntéseivel szemben rendek ellen Ennek mondjuk tényleg a tartalma annyi, hogy, hogy nincs korlátlan hatalom. Már pedig az alkotmányosságnak ezt a bukkori beszélgetésünkkor Montesquieu kapcsán már leszegeztük. Ez az egyik legfontosabb eleme, hogy minden hatalom korlátozott. A másik az, hogyha a történeti alkotmány tartalmát keressük, akkor én azt gondolom, hogy a 1848-as áprilisi törvényekben találjuk meg a történeti alkotmánynak azt az elemét, ami ma is aktuális, ugyanis a polgári jog egyenlőséggel az 1848-as áprilisi törvények szabták elény kötelezettségként, és a feudalizmus levontását is, majd a dualizmusnak azok a törvényei, amelyek nagyjából az 1848-as áprilisi törvényeknek a talaján álltak, és egy modern polgári Magyarország lehetőségét és a dualizmus gazdasági, társadalmi és kulturális virágzását hozták elő. Ezzel azt akarom mondani, hogy hogy nem a semmiből jön a jogállam Magyarországon. Tehát, tehát nagy... nem egy Európai Unió által ránk kényszerített tőlünk teljesen. Édegen elvrendszer, melynek... Igen. Tehát igyább igen. Uh -huh. a, a, a vohácsi vészig, a magyar alkotmányos fejlődés. Ezt akartam Öntől kérdezni, hogy, émi, hogy mikor szakad meg. Romban volt. Igen, tehát a Százatlan éves terekuralom az, az ebből a szempontból rettenetes visszaesés volt, és... Utána talán a szovjet uralom, de addig történik valami? Azért kérdezem ezt csak, mert hogy használt ön is ezt a jog, vagy bármilyen eszme evolúcióját, ami, ami szerintem folyamat, hogyha folyamatot akarunk érteni, akkor nagyon hasznos, hogyha így nézzük ezt a dolgot. Tehát a történeti alkotmány egymásra épülése, most komolyan mondom, akár feudalizmus, akár kapitalizmus, de akkor is létezhet történeti folytonossága a, a, akár mondjuk az alkotmányiságnak, mint aztán később, mert azt gondolom, hogy a jogállamiságnak is, akkor, amikor történ, olyan történelmi eseményeink vannak, mint mondjuk a törökök, vagy a, a vagy a szovjetúralom, amikor a teljesen, tehát egy ilyen zárójeles történet, igen, hát van úgy, hogy 150 évig van úgy, hogy 30 évig, zárójeles történetben ben Magyarország, akkor persze meg, meg, megszakad ez az ív. De valami fajta egymás épülése van. De annak, amikor azt mondom, hogy alappillérként mondjuk a jogállamiságban az alapelvek, tehát még csak nem is politika, még csak nem is közmegegyezés, hanem alapelv, több évszázad, a évtizedek kézdat alapelvről jelentem ki, hogy ez nekem nem számít, it doesn't matter, akkor bizony én azt gondolom, hogy egy pár száz év folyamata is átíródhat, vagy semmibe mehet. Hát tehát egy, egy ideig azt mondhatjuk, hogy a, a magyar jogfejlődés az, az együtt tartott valamelyes lemaradással Nyugat-Európával, a Mohácsi vészet megszakította, a 19. század az rendkívül fényes volt, a, különösen ami a gondolati részét jelenti, tehát a reformkornak a nagy gondolkodói 5. József, 5. Károly, Széchenyi István, Kossuth Deák, tényleg fényes alakjai lehetnének bármely nemzet szellemtörténetének, <hül> És Elnézést, megszakításra ugyan, de a dualizmusban ez a folyamat még él. Aztán a, a, a nagy visszaesés az 1900-as évek elején már megtörténik, akkor, amikor Csehszlovákiában például egy valóban demokratikus, akkori kor viszonyai között demokratikus köztársaság alakul ki, akkor hát azért a horti rendszer közjogi viszonyaiban mm -hmm. lehet akár né, néhány elemében, mondjuk Betlen István tevékenységében pozitív dolgokat elmondani, de azért a, én azt gondolom, hogy aligha vitatható, hogy például Csehszlovákia ebben a tekintetben akkor Magyarország elé került, miközben ugye a fejér -Mezei csata után 1620 óta ott közjogi fejlődésről beszélni nem lehetett, hiszen végig elnyomásban éltek. De ami a modern részét, tehát a, vagy a most már a 20. század végét jelenti, ugye mindenek előtt a, a hatalmi ágak elválasztása és kiegyensúlyozása, amelynek szerintem a legfontosabb és azt hiszem nemzetközi tekintetben is hát nagyon jelentős teljesítményt mutat Bibó Istvánnak az 1946 elején elmondott, januárjában elmondott akadémiai szépfoglalója, amelyiknek az volt a cíne, hogy a hatalmi ágak elválasztása egykor és ma, és ő hihetetlen szakmai erővel, és nagyon nagy alkotmányos hát gondolati ötletek sorozatával bizonyítja azt be, hogy az a dogma, amelyik egyszerűen azt mondja, hogy különböztessünk meg három hatalmi ágat, a végrehajtó a törvényhozó és a bírói hatalmat, és ezeket tüzön, át választjuk el, hogy ez hát félreértése valójában a alapgondolatnak, hanem azt mondja Bíbo István tényleg nagyon röviden összefoglalva, hogy bármely olyan hatalom felüti a fejét a társadalomban, amelyik a polgári szabadságot veszélyezteti, akkor azzal szemben egy azt ellensúlyozó, ellentétes hatalmat kell megszervezni. Jelen, jelenjen ez meg például az állami propagandában, alapvetően a harmadik birodalom mintáját veszi elő, a nemzeti együttműködés rendszerel, meg a propagandagépezetéről is beszélhetünk nyugodtan ebben az értelemben, vagy a technológiai fejlődést, vagy a, a menedzser rétegnek a hatalmi túlsúlya jelenik meg, ezekkel szemben mindig valamilyen ellenhatalmat hmm. megszervezni. Tehát ennek lényegében ez a, ez a legfontosabb eleme. Most itt előttem van egy dokumentum, egy másolat, egy egy versből, és csak néhány szót fogok belőle, egy kis verszakot fogok belőle idézni, és aztán majd megmagyarázom, hogy miért. Nagy Gáspári ez a költemény. Igen. Mint a békebeli kannibálok, egymást zabálják föl a barátok, mintha nem volna már ki ellen. Hurrá, hajrá, most egymás ellen. Ugye nekünk a témánk a beszélgetésben, ahogy meg is ö, tárgyaltuk ezt, folytatni kell a jogállamiságról szóló beszélgetést. Nagyon nehéz téma, nem lehet róla eleget beszélni. De én úgy gondoltam, és azért is hoztam el ezt a verset, mert ö, lehet beszélgetni a jogállamiságról, de a társadalomban én úgy veszem észre, mint egy átlag állampolgár, hogy a legalapvetőbb minimumokban sincsen a legkisebb megegyezésre való hajlandóság sem. Sem a történelemről, sem az irodalmunkról, sem semmiről, hogy hogyan kell élni, hogy nem kell élni. És ezért azt kérdezem, hogy, hogy légüres térben lehet a -e jogászi asztalnál beszélgetni arról, hogy hogy legyen, mint legyen, amikor egyszerűen nincs egy közös platform. Még annyit szeretnék hozzátenni bevezetésképpen, és utána én már többet nem is szólok, hogy még van itt előttem egy, egy mű, az angliai történetét is tartalmazza többek között. Ott például azt látom, hogy nagyon büszkék a koronájukra, és hogy sok-sok joggal kapcsolatos alapvetést tulajdonítanak annak, hogy nekik milyen régóta ez egy milyen, tehát hasonló a miénkhez ilyen, ilyen mindenek felett álló majdnem, hogy csak személy. Tehát, hogy ezek a, ezek a Gondolatok, amelyek bennem megfogalmazódtak, és még egyszer azt kérdezem, hogy mindennek a tisztázása nélkül hogyan fogunk jogállamban élni? Köszönöm szépen a kérdést. Tulajdonképpen a két kérdés, ha összefügg is egymással, elég jól meg is különböztethető. Ugye az egyik az a, az a szép, Sor, vagy szép sarok, amit Nagy Gáspártól idézett az előbb, hogy valóban az alkotmányos rendszer és az alapvető jogok és a jogállamiság az nem valahogy a, a, a körülöttünk, a társadalom valóságtól függetlenül lebegő valamiféle fura test, ezt, vagy nem tudom, minek nevezzem, hanem nyilvánvalóan akkor létező, hogyha a társadalmi valóságban gyökerezik. Na most az valóban egy alapkérdés, hogy akkor van igazi alkotmányos élet egy társadalomban, hogyha egy hát egy állampolgári közösséget alkot, azon a földrajzi területen élő népesség, amelyiket az adott társadalommal leírunk, amelyet az adott állam megszervez. Tehát az egy nagyon érdekes dolog, és itt fura emlékek jönnek elő az emberben, hogy 1990 táján, tehát 89-től a 90-es évek elejéig én arra nagyon élénk emlékszem, az ember bement egy budapesti kocsmába, ugye vannak ezek a hasonlóképpen nevezett helyek, az öt lépcsős, meg a 7 lépcsős, meg a kilenc lépcsős, Mi azt jelentett, hogy ezek ugye ilyen pincehelyiségekben voltak, és lépcsőkön kellett lemenni a, a borozóba, és hát meglehetősen e, hát, mérsékelt minőségű borokat adtak ilyen bádokkából és hogy ott ugye összegyűlt a közönség, én jártam egyébként ilyen helyekre, akik, hát ugye arról lehetett megismerni, hogy ilyen nagyon elhasznált katonai gyakorlóruha volt rajtuk, fogazatuk sem volt éppen teljesen összefüggő, és hát látszott, hogy nem a legmagasabb társadalmi rétegből buvá, ö, ö, ö, áll össze ezeknek a kocsmáknak a közönsége, és hogy ezekben a kocsmákban annak idején valóban alkotmányos kérdésekről vitatkoztak az emberek. Nagy megdöbbenésemre ott a bádokpultnak támaszkodó urak, a középgyenge és az erős köztársasági elnöki tisztség előnyeiről és hátrányairól cseréltek eszmét. Tehát volt, voltak ilyen, hát, ilyen közösségi pillanatai ennek a társadalomnak, amikor úgy tűnt, hogy egy közösség állunk össze. És ez a vers, amit ön idézett, ez ugye éppen arról szól, hogy ezek a közösségek felbomlanak. Na most akkor, amikor, amikor ö, politikai fontvonalak mellett gyűlölködésé válnak a viták, amikor a vasárnapi családi asztalnál a, a családtagok ordítoznak egymással, azon az alapon, hogy az egyik az egyik pártra, a másik pedig a másik pártra szokott szavazni, az azt jelenti, hogy abban az országban az alkotmányos értékekkel is baj van, és az alkotmányos érzékkel is baj van. Azt én például nagy örömmel láttam, és kis irítkezéssel, hogy az Egyesült Államokban a mai napig az alkotmányról folyamatos ilyen teljesen spontán társadalmi vita van, tehát az emberek bárhol összeverődnek, nem meglepő módon időnként az alkotmány problémáiról beszélnek. Úgyhogy ez, ez az egyik része a, a problémának, és hát nagyon-nagyon fontos része. A másik pedig, hogy, mennyien, hogy mi az, a tár, az az alkotmányos hagyomány, amire ez a kérdésének a második része volt, amire büszkék vagyunk és amiről beszélünk. És éppen a tegnapi beszélgetésünkben azért elővettük a magyar történeltben a, azokat az alkotmányos elemeket, azokat a 13. századtól kezdődés, a 19. században, hát nagyon szép virágok, rabba, virágokba szökkenő hagyományokat, amelyek hát szúj generis magyar alkotmányos hagyományok, és részben párhuzamosak voltak az európai alkotmányfejlődéssel, részben kicsi elmaradtak, részben a 19. században egészen modern gondolatokat fogalmaztak meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hát legalábbis az 1990-es akit üdünk, az kéne ebben az ügyben visszatérni. Most, hogy mondta ezt az élményét, amit én is ismerek, ezeket a laházas beszélgetéseket, akár egy kocsmában is, az interneten el lehet érni Csett másnak az 50. születésnapja volt, azt hiszem egy nagyszerű koncert, ahol az az érdekes a klipben, hogy az égvilágon az egész értelmiség ott ült mindenki, akik ma nem is köszönnek egymásnak. Hát igen, voltak ilyen karakterek, Csettamás volt az egyik. Én, hát, természetesen, mint szinte mindenki, személyesen is ismertem Csett és hát nagyon, nagyon nagy híve, és mai napi nagyon hű ö, rajongója vagyok a, a dalainak, ami hát ugye szelemi ikrek, tehát ha már a csettamás nevét mondjuk, akkor Bereményi Géza nevét is együtt illik. Persze, persze. Ö, ö, ö, ö, említeni, ugye, a, hát ezek versek, és a verseket meg Beremény, írta írta. És... Nem is akartam efelé e olyan nagyon elhúzni a beszélgetést, csak é. így csatlakozni próbáltam a példához, mert őszintén szólva ezek után ismét csak azt tudom ö, megkérdezni, hogy miben lehet reménykedni. Hát én a legfőbb reményem, mert Egyrészt abban tudom megfogalmazni, hogy a magyar társadalom nagyon sokszor volt reménytelen helyzetben. A török megszállás idején ugye az egyik kiváló magyar történész ugye ezt úgy fogalmazta meg, hogy Magyarországon ebben az időben elviselhetetlen viszonyok uralkodtak, és ez 150 évig tartott. Tehát 150 évig tartó reménytelen, viszonyok után is a magyar társadalom magára talál. Tehát A magyar társadalomban van egy ilyen nagyon érdekes túlélési képesség, hogy ugye ellentétben a longobárdokkal, a vizigótokkal, a Magyarországon élt annyiféle néppel, az avarokkal, még mindig itt vagyunk, és még mindig ezt a különös nyelvet beszéljük, és van egy elképesztő kultúránk, és ennek a kultúrának része az alkotmányos kultúra is. A másik, amiben én nagyon bízom, az pedig az Európai Uniós tagság. Tehát tagjai vagyunk egy olyan közösségnek, felnézést a köicselésért, viszont egy kortyot. Semmi baj. Amely, amelyik egy értékközösség. az Európai Unióról szóló szerződésnek a második cikke az azzal kezdi, Felsorolva az Európai Unió közös értékeit, ezek között a közös értékek között éppen az emberi méltóság tiszteletben tartása az első. Ez csatlakozik a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, az emberi jogok tisztelete, ideértve a kisebbségek jogait, a nők és a férfiak egyenlő jogait, a pluralizmust, a jogállamiságot, a szolidaritást és az általános egyenlőséget, és nincs abban vita, hogy a jogállamiság miközben a, a, az alkotmányos identitás, illetőleg az alapértékek érvényesülése tekintetében akadtak viták az Európai Unióban, de az, hogy a jogállamiság az a jogbiztonságot, a törvényességet, a végrehajtó hatalom önkényességének a til tilalmát, független bíróságokat jelenti a jogelőtti egyenlőséget, ezek, ezek közös értékeink. És az, hogy egy ilyen közösségnek az egyenlő tagjai lehetünk, ez hát perspektívikusan azt gondolom, hogy reményekre adokat. Mondhatjuk azt is, hogy aki a kutyákat szereti, az rossz ember nem lehet, és ön nagy kutyabarát, sőt, nem csak hogy kutyabarát, hanem úgy döntött, hogy beszélni is fog a kutya nevében. A beszélő kutya jegyzetek azok megjelennek a Facebook oldalán. És én milyen együtt tudok érteni azzal, amikor azt mondja a kutya, hogy nehéz emberekkel együtt élni. Szóval hogy jött ez, hogy ön ilyen milyen átérezte ezt a történetet? Hát az egyik probléma az, hogy ezt a blogot, vagy Facebook bejegyzés sorozatot ez csak a ismerőseim látják, tehát ezek nem, ezek nem nyilvános bejeglések, úgyhogy gondolom, hogy a hallgatók nagyobbik része ezt nem ismeri. Inkább a kutyához való viszonyát, meg azt, hogy így ennyire megérintette ez a dolog. Hogy, hogy ennek az előzménye az, hogy nekem érterier kutyám van, nem is az első, és az érterieresekre az jellemző, hogy gyerekkorukban olvasták Jack London, beszélők, uh -huh. illetve éneklő kutya című regényeit, ezek ugye kutyákról szóló regények, az egyik kutya beszél a másik énekel, Mihály és Jaromas, és hát az én kutyám egy idő után elkezdett beszélni, hiszen ő, ő a beszélők kutya egyeneságilag származott. nagy rajongója volt Gyakran, meg uh -huh. egyébként az érkeri eresznek, olyanokat mondott róluk, hogy ez a kutya kívül és belül arany, Ugye a kívül arany az, az, az arra utal, hogy nagyon szép, éves, szőrű, grótsőrű kutyák keze erre, és a, mási, a másik egy belülről is arany, hát nyilván a szeretetre méltó természetére utal. Megjegyzem, hogy általában, akik az, persze az, az ismerik a kutyákat, tudják, hogy terjére kell, azonnal pedig ír terjerekkel együtt élni nem olyan nagyon egyszerű, nyilván nem az őszemszögükból nézem meg emberekkel, sem nagyon egyszerű együtt élni, mert a perierek, hát azok rendkívül autonóm, nagyon önfejű, nagyon önérzetes, sértődős, de nagyon sok szeretettel teli, és én azt gondolom, hogy nagyon intelligens kutyák. Maga a kutya-ember kapcsolata minden szempontból végtelen érdekes, de, de, de az egyik egy kedvenc megjegyzésem, amit olvastam erről a Déri Tibor, egy kis többé-kevésbé magyar író írta azt, hogy lehet kutya nélkül élni, de nek nincs semmi <tos> Hogy a kutya az tulajdonképpen emberi találmány, és az, hogy az emberiség nincs teljesen elveszve, azt én abból is gondolom, hogy létrejött ez a lénye a kutya, amely lény egyébként nem is tartozik az állatvilágba. Tehát a kutya etológusok is mondják, tehát a, a kutyák, illetve az állatvilág hát, belső kutatói morfológiailag is megviselkedése is. De a kutya egy különleges lény, mert az ember nélkül nem tud élni, és uh, hát uh, valahol a kettő között van az állatok és az emberek között. És uh, a, a kutyák nagyon jó karakterek, uh, Például az én kutyámnak az egyik legjobb játszótéri haverja, egy uh, Stratfordshire Terrier, amelyik uh, fajta Európa országainak, egy jelentős részben de is van tiltva, sokáig haszi kutyának uh, tartották. Erre van egy ilyen jó kutyás közmondás, nagyon találó szerintem, hogy a probléma a, a póráz másik végén van, ez a stress force uh -huh. terrier, amit mondom, harci kutyának neveltek ki, hát végtelenül kedves és nagyon-nagyon jó barátja. Az én egyébként ugyancsak meglehetősen krakénes természetű <gül> hím aki hát nagyon rosszul tűri, hogyha rossz indulatúan rámordulnak, mert abban a pillanatban felhorgad a büszkesége, és nála a, három, a, a, a tizen, max. 15 kilós súlyú kutya, és az én kutyám körülbelül ennyi, mert viszonylag jól megtermet, de hát ez, ez mondjuk az egy harmada, egy, egy nagyobb német juhásznak nem beszélve egy dolgról, hát lé, tényleg többszöresen nagyobbak. Ö, ő kész bármikor Ilyen küzdelmekbe bocsátkozni, hogyha a méltóságában valaki megsértette. És gondolom akkor a család óvakodik attól, hogy megsértse a méltóságában? Hát nem, mert itt van az egy teljesen más helyzet, mert, mert végtelenül kedves, bűvályos felhív, folyamatosan hízelek. A tegnapi beszélgetésünkkel valahogy szabadult hozzám, így beszélgettünk, hát erről én külön nem tájékoztattam a uh -huh. hallgatókat, így a tarkolyát kellett zakargatnom, miközben önnel beszélgettem, mert hát állandó szeretetigénye van. Tehát ő, ő, ő itt van az önérzetét ugyan tartja, de hát ő, olyan ő, érzelmes ő, velünk szemben, hogy ő, mondjuk itt. Nem érvényesíti ezeket a um, hát um, uralkodó um, vágyait. teszem, hogy velünk szemben is uh, nagyon önérzetes, mert nagyon meg tud sértődni, hogy úgy érzi, hogy bármilyen sérelem érte. Másrészt pedig abszolút tisztában van a jogaival, és azokat nagyon határozottan követeli. Tehát a reggel és az délutáni No, a kutyám is csak másfél éves. Persze, anélkül lehet, hogy tudja az, olvasni az órát, és azt nem tudja. Persze, pontosan tudja, hogy mikor jár neki a sétés, félórás késések miatt elég, mert a táliát tudja, hogy most azonnal menjünk sétálni. Ugye azt mondják, hogy ön is mondta, hogy mindig a poráz másik felén van a probléma, Én... hogy... Pontosan kell tudnia a kutyának, hogy meddig mehet el, és meddig nem? Ki az úraháznál, vagy ki nem. És főleg ugye a terjerek tényleg nagyon nekünk Jack Russell terjerünk volt, és hogyha az ember csak egy picit nem volt következetes, akkor vége volt. Hát igen, hasonlóan problematikus egyként, mint a gyereklevelés. Hát a, a, a legnagyobb magyar. Etológus kutya szakértő Csányi Vilmos szerint a kutyák azok voltak éppen gyerekek, mm. és uh, valóban a következetesnek kell lenni. Tehát nálunk például a ágyra uh, felmászni a kutyának tilos, és ezt ő tudja is, de hogyha egyszer uh, van egy családtagunk, aki nem lakik velünk, és ő hogy a kutya uh, fölmenjen az ágyába, ott ez, ezt. Uh, ezt, ő gyakorolja ezt a jogát, tehát akkor nem lehet onnan viszont leparancsolni, mert, mert egyszer megengedték neki. Tehát valóban szükség van a következetességre. Másfelől pedig hát vannak rangsorviták természetesen, tehát próbálkozik a kutya különösen egy hímnemű, tehát először is ugye falka állat, falkában gondolkodik, ahol elég szigorú hierarchia van. Tehát az emberek között is néha abban a tekintetben kísérletekkel él, hogy előbbre jusson a hierarchiában, tehát x-et vagy y ismeri elismeri, falkavezérnek vagy felettes ilyenben e, e, e, tud gondolkodni a kutya, tehát e, tehát elvezül saját magát is, de, de néha, néha próbálkozik e, azzal, hogy hogy egyeseket hátrébb soroljan, és fő előbbre kerüljön. Úgyhogy nagyon izgalmas élet, és nagyon szórakoztató, és hogyha, hát ön ismeri ezt, hogyha terrier ön együtt, akkor hát nagyon-nagyon észnél kell lenni. Az előző kutyám az is érterrier volt, ő és egyértelműen embernek képzeltem, <gül> az ezer jelét mutattat, hogy kutyasétáltatás alkalmával soha nem a, ugye a kutyások egymással találkoznak, hanem szóval a kutyát nem oda üdvözölni, hanem a gazdáját, oda ment hozzá, és közölt, hogy behoztam az emberemet sétálni, de kicsit sem játszom a kutyáddal aki. Tehát nekem, és mert megbarátkozott az emberrel, utána fordult oda a kutyához. Ez a mostani beszélő kutyánk, akiknek egyébként egy sor életvezetési tanácsoknak az olvasói, és abszolút el is hiszik, hogy ezt a naplót a kutyai a, ő, ő, meg, ő meg nagyon jól tudja, hogy egy kutyát, tehát ő megkülönbözteti magát az emberektől, és például azt is látom rajta, hogy, hogy az emberek korlátaival is mélységesen tisztában van, tehát sajnál minket, hogy a fogainkat nem tudjuk rendesen használni, és azt is tudja rólam, de a nem ér semmit, és rá vagyok utam, és nekik aznia nekem, hogy van itt valahol egy űz, vagy egy szarvas, vagy egy fátszám, vagy egy fogoly, vagy egy nyúl, hát elég sokat járunk erdőbe. Hát minden esetre az életkutyával sokkal vidámabb, mint kutya nélkül, és hát tényleg csak Déri Tibort lehet ehhez idézni. Én azért azt szeretném önnek elmondani, hogy bár tényleg nagyon elfeledett Déri Tibort, de például itt a Civil Rádióban tavaly decemberben készítettük el, és adtuk le Déri Tibor óriás csecsemőjének a rádiójátékváltozatát, pontosan azért, mert mi is egy nagy hiánynak tartottuk. Úgyhogy ez itt most nyugodtan lehet a reklám helye, meggondolom, hogy ön ezt értékelni is fogja. Hogy érezte a magát egy... A könyvekért kapunk az igen. igen. Hogy érezte magát velünk egy hétig? Nagyon jól, nagyon örültem ennek a lehetőségnek. Megküttelő, tartottam és hálás vagyok, hogy rá gondoltak. Mi meg vagyunk, hogy itt volt velünk egy hétig, és sok mindenről tudtunk önnel beszélni, hiszen a héten ezen a héten Majtényi László, jogtudós egyetemi tanár, az Ötfös Kárói Intézet elnöke volt, kívánok Önnek további szép napot, jó hétvégét és jó kutyázást! Köszönöm szépen, Önnek is használva! Viszont hálás. Igen, jelent, tulajdonosat tudjuk, hogy így van, köszönöm! Sokkal a Most megteheti! Eleven fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8 órától.